Та й сам знаменитий не менше, що вже собою вдатний, А ще ж як ударить по гуслях, та як заспіває, Серце від солодощів мліє, а як осламнів ослам'ю, ногоді, граді, А й як був сад кода гусельщикот, А й як не було багато незліченої золотої казни, То де вже там утриматись на ногах? Звеселять і небо, і зорі, і сонце. Навіть сосни підуть шпарко навприсядки, похитуючи своїми важкими шапками кронами. Щедро обдарував знадами сина свого великий новгородський рукомесник, лодійщик величар, бо й сам, колись мовились від мав їх удосталь. Тож недарма ім'я таке носить. Певне, боги не поскупились на чари для доблесного новгородського мужа. Навіть волхви нічого супроти нього не вдіють, хоч і клянуть його по своїх капищах. Віднині разом із волхвами озлобились на рід величарів ліпші і мужі і Славенського, і Неревського, і людинового кінця великого міста Новгорода. Бо люблять його худі і смерди ратаї, і кожум'яки, і тислярі, і кричники, і здателі. Хайно лише гукне величар чи син його славний Вадимко оцей. Ураз оповчиться весь робітничий люд, і на цьому правому боці волхова і на лівому, і піднімуть на списи і ратища усіх володарів трьохсот золотих поясів, усіх знатних мужів, здаруть із них оті пояси, а самих кинуть з вічового мосту, що волхов ріку перетинає. А нині яка пригода, яка дивина, Вадимко Величарів умкнув дочку новгородського боярина-посадника Гостромисла і бере із неї шлюб. Боярину ж своєму ногою на бороду наступив. Ну й пригода, ну й дивина. О, -го -го, га -га -га, хо хо хо хо хо Вже тряслися тесові стіни горниці. Той регіт перекинувся за поріг, на подвір'я, далі на всю забиту людом вулицю. Здається, регоче аж дригається увесь славенський кінець. Давно ж усі відали, яку велику любов подарувала їм мати Лада. Про свою вісну Вадимко розповідав у піснях всьому світові. Гой, красу невісно, гой, ляна коса, у тобі воскресла на землі краса. Ні, бояриного стромислу не спинити цього реготу. Найліпший муж Новгорода, посадник його, улюблениць волхів, володар усього людинового місця, тепер мусить покірно слухати той регід". Терпіти оту ганьбу від чорного люду, Від чародія-знущателя Величара І його зухвального гусельщика. О-о-о, потерпиш, боярине, Га-га, змирися, голубе, гігі, -гі -гі, ух, родичайся з нами. Трясуться стіни Величарової горниці, Вологим сміхом бризкають білі зуби Вадимка, Очі його іскряться синім відсвітом, Він бо нині переможець, звитяжець, Змусив загонистого посадника замовкнути. «Ото посадник! Ото властитель вічового новгородського боєвища. Враз гостромисл відчув за своєю спиною якесь човгання по мостинах, якесь сум'яття. Хтось там пробивався до нього, хтось ніби йшов на поміч, вигукував. «Поможіть! Корець срібла дам! Злато дам!» «А візьміть носикель та відсічіть йому ту бороду!» Почувся гучний голос величара-лодійщика. Ну, мамо, молодці, хто зуміє одним ударом відсікти бороду, га? Аби оцей боярин не був такий пихатий та лукавий, тільки щоб голова уціліла, все ж, родичі. Він поклав на край столу сокиру. А тож, бо хто відчуватиме тоді на боєвищі? Га-га-га, охочих є чимало. То що? Спинився біля принишклого стромисла величар. Уперся вузлуватиме, Руками в боки, повертав сивою головою то в один бік, то в другий. Охочих нема? А кудись тією бородою і голову за одного, га? пескливо гукнув хтось від сіней. Ху. завертівся боярин. Упізнав верескливий голос ковача славенського кінця біди. Знав би його важку руку. Чорні, міцні, залізні п'ястуки, яку у Чорнобога, були цього ковача. Клешнями своїми голову скрутить у мить, худчіше, ніж під «Ну, Вадиме, дуже охочих на тую роботу не знаходиться. Доведеться тобі самому збити з бояри на пиху, га?» «Вадиме, утни тую бороду!» «Мечем би воно звичніше, сикир би дали йому!» Чулися звідусіль поради. Вадим мовчки зосереджено уперся кінцем меча в стіл, примружив, приміряючись око. У горниці поволі вщухав гомін. От то весілля, так весілля, одвіку такого не бачили. Раптом Вадим відставив одну ногу назад, Зігнувся для розмаху І підніс руку з мечем у гору. Жих! Ох! зітхнули стіни. Той ж миті гостромисло важко гупнув на підлогу. Величар підійшов до столу, Зібрав у жменю відсічене волосся бороди І підняв його над головою – Ось вона. Ага, ага-ха. а -ха -ха -ха -ха, боярин помер з переляку. Отче, зойкнула в кутку вісна і звалилась на руки дружка. Вадим пружно зіскочив зі столу, поставив гостромисла на ноги. Бліде обличчя бояринове смикалось, по щоках стікали сльози. Він плакав з гнів і образи. Із ненависті до цих чорних людей до щорнілого сонця, під яким вони разом жили, яке зараз реготало над ним. Чорно, Боже, скарай їх найстрашнішими карами, всемогутній світовиди триглави, пожари їх усіх гамузом, нашли найлютіші напасті на дітей їхніх. Не сумуй, боярини, весело басив величар, пожартував ти з нами, то й ми в боргу не лишились. Ну, давай свою руку, сваття ж єсть. Лодійщик теронув свою жорстку широку долоню о поле довгої, змереженої внизу сорочки на весілля синове нарядився, рішуче простяг її гостромислу. Але боярин відступив, як ужалений вбік, схопив сокиру і з усього плеча рубонув нею в обличчя лодійщика. Ноги величара враз підкосились, Вадим ледве встиг його підхопити, поніс на подвір'я. Приголомшені люди кинулися з горниці, над натовпом пролунало «Кров за кров, око за око, біда рід рідна рід, біда! Вісно, геть звідси!» – наказав гостромисл до ці, що знетямлено водила очима і вже не стогнала, не молила богів. Примара біди повисла в повітрі. Дихалось важко, щось душило в грудях, щось сковувало душу. Всі відчули наближення лиха, невблаганного. А вона ж вісна так чекала щастя. Безвільно ступила крок за батьком, коли він смикнув їй за руку. Безвільно подивилась поверх голів гостей, що вже юрмались на подвір'ї. Тут коїлось щось незвичайне. Смикнулась назад і зойкнула. Тої ж миті шарпонувся назад його гостромисл. На подвір'ї стояв Лемент, Гвалт, Вереск. Гості Вадимового весілля розгублено збилися докупи, як зацькована вовчою зграєю отара овець. Їх тиснули до стіни дому, до огорожі і анбару якісь невідомі воїни у кольчугах з буйволячими і бичачими рогами над шоломами. Варяги! З Волхов ріки налетіла ця ватага варягів. Якоюсь бурею прибило сюди цих лютісних морських грабіжників. Багато вже літ підряд вони не дають спокою усьому Слов'янському побережжю. Це від них море Велецьке, тепер все частіше називають морем Варяйським. Криваві напасники косили людські голови мечами, мовчки, зосереджено, безупинно. Захмелілих мужів в'язали і складали на землю, як снопи. Жінок не брали, відштовхували тріч. Гостро мисло розгублено тупцяв поза спинами, ніби когось відшукував, чи видивлявся у натовпі і раптом кинувся до варягів. Хапайте його, в'яжіть, це тать, розбійник, зарізяка, беріть його, ондечки він. Боярин підбіг до рогатого воя, поцупив його за руку до горниці. За ним валились у дім і інші варяги. Хтось відштовхнув вісну, яка вбігла слідом за ними. Хтось уже в'язав руки його стромислу, а він кричав, «Це посланець Чорнобога, беріть його!» Та варяги й без того вже валили додолу Вадима, нишпорили по скринях, перекидали на столі миси з їжею і петвом, усіх волокли на подвір'я. І тоді вісна схопила вибити із рук Вадима меч. Підбігла до переляканих гридней, що вилазили з чулани інших закамарків, і її високий дзвінкий зойк пролунав над побоїськом. «Бий! Бий!» – неслося у слід варязьким грабіжникам, що поспіхом тягли пов'язаних мужів до Волхов ріки, де стояли їхні люди. Довгошиї змії із роззявленими пащами, які прикрашали носитих довжелезних лодій, уже вигойдувались на хвилях. «Бий!» – покотилося у слід залізним нападникам, що сходу стрибали в лодії і хапались за весла. Навгінці за ними нісся натовп людей з ворінням в руках. Частина залізних воїв збилась докупи, перекинулась із спин на груди, Невеличкі щити мідного блиску і довгими списами наїжачилась проти людей, що наступали на них. Крок за кроком варяги, злагоджено задкуючи відступили до ріки. Лодії були під вітрилами, за якусь мить вони ковзнули по чорних хвилях, за ними здійнялась біла піна. Вісна і інші новгородці, що бігли слідом, скочили по коліна у воду. Ріка зустріла їх пінистою пружною хвилею, що ледь не позбивала їх з ніг. Варязькі лодії забрали кілька новгородських мужів, серед них були Боярин Гостромисл і Вадим Гусляр. У горниці стояла тиша. Величар з пов'язаною головою лежав на полу, знеможено розплющивши очі і раптом тихо скрикнув. Перед ним стояв чужинець воїн у рогатому шоломі, в кольчузі. Терпляче очікував, Доки той розкріпить важкі повіки. За його спиною стояла Людана, жона величарова і ще якісь жінки. Ти хто? нарешті обізвався до нього лодіщик. «Слов'яни єсмь, бодрич містивой, не хочу йти з варягом буєм, хочу бути тут, говорив поспіхом, немов боявся, що його не дослухають. Людано, одведи його на горище, прошепотів величар, а завтра. Проведіть його до Велесового капища. Наш добрий Бог врятує йому життя, пояснив лодіщик жіноцтву. Ходи за мною, махнула до сіней величарова жона. Местивой бігцем добрався до драбини, що стояла в сінях, і була приставлена до лазу на горище. Швидко зник залядою. Жінки услід похитали головами, мовчки розходились. А вже ж вони знали, це старожитні вірування пращурів, Хто перебуває в обителі богів, той недосяжний для кислявої баби Морани. Хай живе сайбодрич Местевой, може чужі боги захистять і їхніх мужів, котрих нині зла доля відібрала у них. А другого дня, беречи усіх трьох кінців нового города, Славенського, Неревського і Людинового, просурмили збір віче. Старішини і ліпші мужі кінців, усі триста золотих поясів і великих борід, мали повідати Люду Новгородському про важливі справи, що віднині лягли на плечі кожному осельцю Града.